Сьомого розміру. Одного взуття двісті пар. Що ж з ним робити? Справді не зберігати ж її речі до нескінченості. Викликаний додому ювелір забрав усі прикраси за вигідною для себе ціною. Панчохи та спідня білизна згоріли в печі на дворі. Тільки одягу з взуттям було так багато, що з ним довелося зачекати. Після похорону дружини він усамітнився в гардеробній. І ранку до вечора дивився і дивився на щільні ряди одягу, що звисав. Через 10 днів після похорону Тоні Такія дава газету оголошення про наймання асистентки. Потрібна дівчина з ростом близько 1,61 м, розмір одягу 7, зуття 22, оплата висока. Вказану суму зарплати можна було назвати винятковою – і на співбесіду до майстерні та за сумісництвом до офісу на Мінамі Аяма прийшло 13 дівчат. П'ять із них явно не відповідали розмірам. З восьми претенденток, що залишились, він вибрав одну, найбільш схожу фігурою на покійну. Нічим не помітна дівчина років 25. Вона була одягнена у просту білу блузку та приталену синю спідницю. І одяг, і взуття виглядали акуратно але зблизька виявились поношеними. «Тоні такі, – я сказав дівчині. – Робота нескладна. Перебувати з 9 до 5 в офісі, відповідати на дзвінки, доставляти замість мене малюнки, забирати замовлення та робити копії. Крім того, є одна умова. Я тільки но втратив дружину, і в будинку залишилося дуже багато одягу. Усі речі чи нові, чи майже нові». Я хочу, щоб ти, допоки працюєш тут, носила їх замість форми. Тому в умовах прийому на роботу я вказав зріст та розмір одягу та взуття. Це може здатися тобі дивним і навіть підозрілим. Я і сам це чудово розумію, але інших намірів у мене немає. Просто потрібен час, щоб звикнути до смерті дружини. Інакше кажучи, відрегулювати навколо себе «Атмосферний тиск. А поки що я хочу, щоб ти була поруч саме у цьому одязі. Дивлячись на тебе, я маю усвідомити, що дружина померла, і її більше немає». Покусуючи губи, дівчина Грячково обмірковувала умови. «Справді дивно це все, але зізнатися вона так і не зрозуміла сенсу пропозиції Тоні Такія. Нещодавно померла дружина, це зрозуміло». Залишилося багато одягу, теж зрозуміло. А ось навіщо вона повинна носити цей одяг, працюючи з ним? Виявилось понад її розуміння. Як правило, такі пропозиції з Каверзою. Але він начебто непогана людина, міркувала вона. За манерою видно. Може, смерть дружини на ньому якось і позначилась, але на збочинця не схожий. До того ж, дівчина потребувала роботи і шукала її вже цілий місяць. Ще трохи, і закінчиться допомога із безробіття. Нічим платити за житло. Таке місце та ще й з такою зарплатою навряд чи десь підвернеться. «Зрозуміло», – сказала вона. «Правда, я не зрозуміла деяких тонкощів, але гадаю впорою з тим, що ви хочете». «Тільки одне –». Чи не можу я спочатку подивитися на одяг? Добре було би перевірити, чи він і справді підійде мені за розміром. Звісно ж. Він повіз дівчину до себе і показав повно речей гардеробну кімнату. Ніде, крім універмагів, не бачила дівчина такого скупчення одягу. Яку річ не візьми, одна дорожча за іншу. Смак також не викликав сумніву. Засвітилися очі, Перехопило подих, прискорено забилося серце. Вона зловила себе на думці, що приблизно так відчувала свій перший сексуальний потяг. Тоні Такія звелів їй зайнятися приміркою, а сам вийшов із кімнати. Дівчина поборола хвилювання і приміряла кілька костюмів, що висіли поруч, не забуваючи і про взуття. І костюми, і взуття сиділи чудово, наче були пошиті саме на неї. Вона перебирала інший одяг, гладила його руками, вдихала запах. Перед нею щільними рядами звисали кілька сотень гарних костюмів. Незабаром на очі їй навернулися сльози. Та як же інакше? Сльозинки одна за одною капали з очей, і вона не могла їх стримати. В одязі мертвої жінки вона безшумно захлиналася слізьми. Згодом Тоні Такія заглянув у кімнату, дізнатися, як у неї справи. І побачивши це, запитав, чому вона плаче. «Не знаю», – відповіла дівчина, хитаючи головою. «Я не бачила раніше стільки гарного одягу, от і засмутилась». «Вибачте, будь ласка», – і витерла сльози хустинкою. «Можеш розпочинати роботу з завтрашнього дня». Сухо промовив Тоні Такія. «А поки що вибери на перший тиждень, що захочеш». Вона неквапливо підібрала речі на перших шість днів і поклала все у валізку. Тоді Тоні Такія звелів їй прихопити пальто, щоб не замерзла. Її вибір упав на тепле кашамірове сірого кольору. Пальто виявилось легким, як пух. Вона вперше тримала у руках таке легке пальто. Коли дівчина пішла, Тоні Такія зайшов у гардеробну дружини, зачинив за собою двері і якийсь час Росія дивився на одяг. Чому дівчина розплакалась? Через ці речі? Йому вони бачились лише тініви дружини. Тіні сьомого розміру звисали з плічок рівними рядами, ніби затуляючи один одного. Здавалося, хтось зібрав і підвісив кілька сотень безмежних, принаймні теоретично безмежних, можливостей що криються у людській істоті. І якщо раніше ці тіні стосувалися тіла дружини, зігрівалися теплом її дихання, разом із нею рухались, то зараз перед його очима постало лише жалюгідне збіговись копривидів, що втратили життя. І з кожною хвилиною все більше сихались. Просто безглуздий одяг. Побачивши його, до горла підкотив ком – Різні фарби, запах набивалися йому в очі, в ухо, ніздрі. то ніздрі. Тоні Такія впіймав себе на тому, що ненавидить цей одяг. Він навалився спиною на стіну, схрестив руки та заплющив очі. Вже вдруге він поринув у самотність, у теплий, рідкий морок. «Все кінчено», – подумав він. «Усе вже кінчено». Він подзвонив дівчині і попросив її забути їхню розмову про роботу. «Вибач», але роботи вже немає. Чому? – здивувалася вона. Змінилися обставини. Залиш собі весь одяг та взуття, що взяла, і валізу теж. А про це забудь і нікому не розповідай. Вона не зрозуміла щодо чого, але після його слів вже не хотіла нічого з'ясовувати. Лагідно відповіла зрозуміло і поклала слухавку. Деякий час вона сердилась на тоні такія – а потім вирішила, може, все на краще. Розклад із самого початку здавався неприродним. Жаль, звичайно, що роботи не стало. Гаразд, щось придумаємо. Вона акуратно розправила і одну за одною повісила в шафу речі із дому Тоні такія. Розставила на полиці взуття. У порівнянні з обновками її колишні речі виглядали напрочуд убого. Зовсім інша субстанція, створена з матеріалу іншого виміру. Вона зняла з себе одяг, у якому ходила на співбесіду, і переодяглася в джинси та светер. Потім дістала з холодильника пиво, вмостилась на підлогу і відкрила банку. Згадавши гору одягу, побаченого в будинку, Тоні Такія мимоволі зітхнула. Треба ж? Подруги чудово знали про її бідність і неймовірно здивувались, коли дівчина кілька днів поспіль з'являлась у новому одязі. До того ж, одна річ була ідеальнішою і дорожчою за іншу. «Де ти узяла усі ці речі?» – запитували вони. «Я не можу вам розповідати, я обіцяла», – у відповідь похитала вона головою. «Так хоч і розповім, ви все одно не повірите». Зрештою, Тоні Такія викликав перекупів і продав увесь одяг за безстінь. Для нього він не мав жодного значення. Він просто хотів, щоб із будинку забрали всі речі, які належали його дружині. Геть, подалі з його очей. Хоч задарма. Гардеробне, що звільнилася, довго була порожньою. Іноді він заходив у цю кімнату і просто сидів у ній. Година, друга. Сидів на підлозі, не відриваючи погляду від стіни. На цій стіні залишилася тінь. Тінь мерця. Згодом він уже не міг пригадати, що там було раніше. Запах і колір – все це поступово зникало з його пам'яті. І навіть колишні яскраві відчуття відступили кудись за її межі. Пам'ять, мов туман, що розганяється вітром, поступово змінювала форму. І з кожною такою зміною ставала все коротшою і коротшою. Вона стала тінею тіні, знов-таки тінню мерця. Іноді він навіть не міг уявити собі обличчя дружини, але зрідка згадував сльози незнайомої дівчини, що плакала у гардеробній, побачивши одяг. Згадував її непомітні риси, її облізли взуття. У пам'яті воскресли її здавлені ридання – він не хотів вирушити такі образи, але ті оживали самі по собі. Виринали в голові різні події та факти. Але дівчину, імені якої так і не дізнався, забути він не міг. Такія Сесабуро помер від раку через два роки після загибелі невістки. Від раку, але без мук. Він недовго прожив у лікарні та помер у вісні. Навіть у цьому сенсі йому щастило до самого кінця. Крім невеликої суми грошей і якихось акцій у Такія Сесабуро ніякого статку не було. Після нього залишилися лише трофейний інструмент та величезна колекція старих джазових платівок. Тоні Такія склав ці платівки в коробку і склав у кути порожньої гардеробної. Платівки пахли затхлістю і потрібно було періодично відчиняти вікна, щоб провітрювати кімнату. До колишньої гардеробної він тепер заходив тільки для цього. Так минув рік. Поступово його почала дратувати купа ванілого мотлуху. Іноді від однієї думки про платівки йому ставало душно. Бувало, прокидається серед ночі і вже не міг заснути до ранку. Пам'ять старалась, але тяжкість... Її не слабшала. Він викликав торговця старими платівками і запропонував назвати ціну. Напевно, через те, що платівки здебільшого виявилися раритетами, сума вийшла чималенькою. Вистачило б на малолітражку, Але йому було байдуже. З будинку зникла гора платівок. Тоні Такія тепер точно залишився зовсім один они такие, Харуки Мураками.